Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Aquest dimarts se celebra el primer ple d'aquesta legislatura després de la Constitució del nou Ajuntament el passat mes de juny. D'aquesta manera es farà oficial la nova distribució que ha plantejat el govern d'Ester Pujol per afrontar els propers quatre anys. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Tiana, Aquest dimarts se celebra el primer ple d'aquesta legislatura i d'aquesta manera es farà públic de forma oficial les àrees i estructures de govern que han decidit els responsables del consistori municipal per els propers quatre anys. Badalona Serveis Assistencials ha engegat un protocol de prevenció i atenció a les picades de mosquit tigre al centre d'atenció primària de la Tiana i és que aquest any els tractaments contra el mosquit depenen del Ministeri de Sanitat, ja que es consideren un problema de salut. Els mesos de juliol i agost és quan bona part dels tianencs i tianencas opten per marxar de vacances. És per aquest motiu que la policia local de Tiana ha recordat una sèrie de consells que cal dur a terme per evitar robatoris, en aquest cas relacionats amb la seguretat dels garatges i cotxes. Aquest diumenge el Tianenck i col·laborador d'aquesta casa, Jordi Pujaltó, ha estat guardonat amb el Premi Memorial Domingo Lladó per la seva contribució en la recuperació de la memòria històrica del Real Club Deportiu Espanyol. El premi ha estat otorgat per la penya espanyolista d'Argentona. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dimarts se celebra el primer ple d'aquesta legislatura i d'aquesta manera es farà públic de forma oficial les àrees i l'estructura de govern que han decidit els responsables del consistori municipal per els propers quatre anys. L'ordre del dia s'ha presentat en nou punts i abordarà tota una sèrie d'actes formals que corresponen amb l'inici d'una nova legislatura. La primera de les quatre àrees que han dissenyat el govern socialista juntament amb els republicans és la de servei a les persones, que inclouen àmbits com la salut, els serveis socials, l'atenció a la gent gran i les polítiques d'igualtat. Una altra àrea és la del desenvolupament econòmic local. Aquestes dues àrees seran responsabilitat dels republicans, mentre que els socialistes gestionaran els eixos de la gestió i millora de l'administració pública i alhora l'àrea de territori i sostenibilitat. D'aquesta manera valoren el ple d'aquesta tarda el portaveu del grup municipal del PSC, Héctor González, i el primer tinent alcalde de l'Ajuntament, el republicà Jordi Gost. Fiem que, el, que els objectius que ens hem marcat com a, com a grup polític ens doncs es vagin assolint mica en mica i sempre des del... Des del punt de vista del que una mica ja vaig comentar amb els discurs d'investidura, és a dir, de, de treballar amb una oposició que més, més que tindre la davant es tracta de tindre el costat, de treballar plegats, i una mica aquest és l'objectiu que com a grup municipal ens hem plantejat en principi. Bé, nosaltres pensem que és un ple és un ple ja és típic, eh? o de presentació del que és el repartiment de, del cartifàs per, per part del nou govern, i per tant entenem que és un ple... Eh? tràmit, però alhora és un ple on, on, on la resta de, de grups de l'Ajuntament i la ciutadania doncs, ha, de, ha de veure com, com es dibuixa aquest nou govern de Tiana. Pel que fa als grups de l'oposició, aquesta ha estat la manera de com plantegen aquest ple el responsable de Convergència, Enric Nolis, el portaveu de Gent pel Progrés, Joan Pau Hernández, i el número 1 del Partit Popular, Manuel Gonzalo que torna a l'Ajuntament. La meva... La meva voluntat, la voluntat del grup de Convergència de Unió és que el pla es desenvolupi pels millors cauces i que hi hagi i que sigui un, un, un entorn en què es pugui establir i plantejar les temes amb absoluta claretat. Bé, estem a l'expectativa, és a dir, correspon al, al govern la, la iniciativa i ara eh, tot just coneixem quin seria l'organigrama que, que proposen, el qual ens presenta seriosos dubtes i després esperem que satisfàgui la necessitat de conèixer quines polítiques es poden portar a terme. Nosaltres ho, ho preparem amb l'alegria de tornar una altra vegada a la mesa de l'Ajuntament i, per tant, nosaltres eh, serem actius i participatius amb, aquesta, amb, aquesta, amb aquest primer ple, eh? o sigui que nosaltres estem amb aquesta línia i eh, esperarem el ple de demà per, per donar les nostres opinions al respecte. Altres dels punts que s'abordaran en el ple d'aquest vespre són el nomenament de tinents de l'alcaldia, la constitució i la composició de la Junta de Govern Local i la composició de la Comissió Especial de Comptes. El ple se celebra avui a les 8 del vespre i es pot seguir en directe a través de Ràdio Tiena en el 107.2 de la FM. Badalona serveis Assistència les ha engegat un protocol de prevenció i atenció a les picades de mosquit tigre al centre d'atenció primària de Tiana. I és que aquest any els tractaments contra el mosquit depenen del Ministeri de Sanitat, ja que es consideren un problema de salut. De fet, l'alegria que experimenta moltes persones amb l'arribada de l'estiu es veu en certa manera amargada per l'inici de l'activitat del mosquit tigre. En aquest sentit, la farmacèutica Anna Maria Fornés de la farmàcia Brufau ha comentat que bàsicament no s'ha d'incidir sobre el mosquit en si utilitzant insecticides, sinó que l'efectiu és fer-ho sobre les larves. Com que és un mosquit que acostuma a nidificar en, en aigües estancades però en recipients petits, doncs clar, és, eh, és, són les circumstàncies ideals perquè ho faci doncs, en els jardins, en els patis i, i en, a les ciutats. Una de les recomanacions bàsiques és buidar dos cops per setmana els recipients que continguin aigua dipositada, com ara els testos de les plantes, les joguines, gerros, plats d'animals domèstic o les piscines de plàstic. D'aquesta manera s'aconsegueix que les larves de mosquit no puguin creixer i eviten la proliferació d'aquests insectes. L'activitat del mosquit tigre es concentra principalment a primera hora del matí i última del vespre, fonamentalment resideix en l'exterior tot i que pot entrar a les cases i domicilis particulars. La seu redirecció és d'uns 400 metres respecte al seu punt de nidificació. Respecte a la possible transmissió de malalties com a conseqüència de les picades, Fornés ha confirmat que això només succeeix a altres parts del món. Aquí a Catalunya no són transmissors de cap malalt a cap malaltia. Sí que és cert que en altres indrets tròpic, subtròpic... En Allà sí que poden transmetre malalties com la febre groga o el dengue perquè en allà són malalties que s'hi troben en aquells països. En el nostre entorn no, no hi és aquesta malaltia i llavors per això no hem de patir que ens les transmetin. No obstant, no tots són dades negatives ja que la intensitat de les pícades del mosquit tigre ha descendit respecte a les primeres temporades en les quals va aparèixer i actualment s'ha apreciat un descens de la seva virulència. Tot i així, el mosquit tigre ha desbancat pràcticament el mosquit autòcton des que va arribar procedent del sud-est asiàtic ara fa 7 anys, segons els primers registres a Catalunya. Diana, primera hora.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 Si la setmana passada ens van fer ressò de les precaucions que cal prendre en els habitatges, altra de les qüestions importants és la seguretat en les garatges. En aquest sentit, l'inspector cap de la policia local de Tiana, Joan Guerrero, ha recomanat que és important mantenir una certa desconfiança per evitar xurs i, sobretot, vigilar les portes que donen accés als garatges. Ens poden deixar els pàrquings, com es troben diàriament, molts pàrquings i, reiteradament, les portes obertes. Bueno, s'obren les portes de qualsevol manera, qualsevol. Quan el canvi el cicle de vacances, juliol-agost o, o junts-juliol, ja ha passat, el, aquest segon que comentava, però sempre és quan s'han produït més, més feits delictius, no? És a dir, que entren i bueno, tot allò, el trastès, doncs, deixar bicicletes sense assegurar, coses de valor a la vista, vehicles oberts, tot allò evidentment s'ha d'evitar. Sobre les portes és especial importància controlar que durant el temps que quedi oberta la porta del pàrquing cal vigilar que no accedeixi cap persona, tant en el moment de l'entrada com a la sortida. Alhora també és recomanable esperar uns segons fins que es completi el tancament de la porta. Altres recomanacions en compte han donat accés via porter automàtic a persones desconegudes que després hi poden accedir per aquestes portes auxiliars. En aquest sentit, l'inspector cap Joan Guerrero també ha recordat que el garatge no està concebut com un espai expressament destinat al magatzem de coses que no tenen cabut dels habitatges. Per això no es convenien deixar-hi coses de valor comptant amb la confiança amb els veïns. Tampoc és recomanable deixar coses de valor a les armaris dels pàrquings, ja que es poden forçar amb molta facilitat i no ofereixen en absolut garantia de seguretat. Altres mesures de seguretat bàsica són no deixar bicicletes sense lligar per tal d'impedir el seu robatori, tancar els vehicles i activar els mecanismes d'alarma i no deixar parell de ràdio, cds, navegadors i similars a la vista ni cap altre objecte de valor al seu interior. Moltes de les incidències que succeeixen tenen a veure amb aquest tipus de descuits. Portar-se una bicicleta o si hi ha un cotxe alguna cosa de valor a la vista, dos trencar un vidre i portar-se un CD, joïnes, quatre monedes, què és això. No. Però clar, si, si evitem la tentació, evitem el risc. La policia local de Tiana recomana que davant la presència de persones desconegudes voltant per l'exterior del pàrquing que no inspirin massa confiança, s'ha d'actuar com en d'altres situacions en general i no dubtar i trucar immediatament a qualsevol hora la policia local al 092 o al 93 395 15 15. En aquest sentit, és preferible atendre una falsa alarma com un delicte consumat. Ràdio Tiana, Notícies, Esports. Aquest diumenge el TNN Jordi Pujaltó ha estat guardonat amb el Premi Memorial Domingo Iador per la seva contribució en la recuperació de la memòria històrica del Real Club Deportiu Espanyol. El Premi, otorgat per la penya espanyolista d'Argentona, ha lliurat aquesta distinció en edicions anteriors a personalitats tan destacades com el president del club, Daniel Sánchez Llibre, o el mític jugador de l'espanyol, John Lauritzen. En aquest sentit Pull Altóu, col·laborador del programa d'esports la rematada que quemet Radio Tiana, ha valorat que per ell ha estat un orgull poder rebre aquesta distinció. Va ser un acte molt, molt emocionant, únic i irrepetible, diria jo no? de fet, va ser una sorpresa no? perquè és que clar, aquest, aquest premi s'ha donat a persones molt, molt, molt importants, molt influents dins del món de l'espanyolisme. I clar quan em van trucar per dir-me que, que aquest any el premi el concedien a mi dos es vaig llr doncs, és, és un honor, és un honor, un plaer i. Bueno, i un reconeixement i una compensació a tots aquests anys que jo estic fa, porto dedicats, que gairebé són 25, pues a, la, a la tasca de recuperació de la memòria històrica del club. Jordi Pujaltó, que disposa pràcticament d'un museu amb tota mena de documentació i peces de col·leccionisme de la història de l'Espanyol, va iniciar la seva tasca ara fa 25 anys després de la mort del seu pare, el qual ja col·leccionava una sèrie d'objectes. D'aquesta manera, Pujaltó va recollir el testimoni i, sobretot, va ampliar la col·lecció i això el va portar a introduir-se com a historiador de l'Espanyol. El propi Pujaltó ens comenta detalls de la seva col·lecció. Pràcticament totes les golfes de casa meva és, és, és un museu, tinc milers d'objectes de, de l'espanyol de totes les èpoques, des del 1900 passant pel l'any 10, anys 20, anys 30, tinc pràcticament totes les col·lucions de cromos, milers de fotografies, tinc la bandera de Serrià, tinc les botes d'entrenament del Dani Jarque, eh, bé, és, és un museu pràcticament, no? L'acte de lliurament del guardó es va dur a terme Antona amb la participació de més de 300 persones, entre elles l'actual president del club, Daniel Sánchez Llibre, i també amb la presència del màxim collejador de la història de l'Espanyol, l'exjugador Rafa Maranyón. Jordi Pujaltó també ha estat contactat en dues ocasions per la directiva del club per comptar amb el seu assessorament de cara a la construcció i configuració del Museu de l'Espanyol que està previst ubicar a l'estadi de Cornellà al Prat. No obstant, malauradament, el projecte ha quedat en pausa degut al context econòmic actual. Radio Tiana, Notícies, el Temps. Hola, molt bon dia. Després de les precipitacions que hi van afectar alguns punts del sud del Maresme, avui la situació meteorològica esperem que sigui molt més tranquil·la i estable a tota la comarca. Amb vents que seran fluixos en general i amb una situació marítima que dominada redominada el Marejol, a tota la costa del Maresme. Les temperatures esperem que puguin pujar després del lleuger d'ascens que han experimentat les temperatures mínimes de la passada nit. De cara a demà el que s'espera és que com avui, però l'ambient assolellat, si avui aquest matí tindrem alguns no molts baixos, de ja no, demà tindrem un dia plenament assolellat durant tota la jornada, amb vents que continuaran fluixos en règim de marinades del sud i sud-oest i amb la mare arrissada al matí, petites arees de Marejol entre el migdia i la tarda, a tota la costa de la comarca. Pel que fa la previsió, de cara demà passat, de cara a dijous, d'entrada no s'esperen grans canvis i en conjunt continuarem amb un temps tranquil i majoritàriament assolellat amb unes temperatures que es mantindran, si fa no fa, com les de dimecres. Per tant, seran càlides, però dintre de la normalitat per l'època de l'any. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. la entrevista Badalona Serveis Assistencials, l'empresa sanitària que gestiona el centre d'atenció primària de Tiana, han llegat un protocol de prevenció i atenció a les picades de mosquit tigre, i és que aquest any els tractaments contra el mosquit depenen del Ministeri de Sanitat, ja que es consideren un problema de salut. I és per això que en volem parlar amb la farmacèutica Ana Maria Fornès. Bon dia. Bon dia. Fa ben poquet que va començar oficialment l'estiu i parlarem d'insectes, perquè el mosquit tigre un any menys doncs, està molt present a Tiana i a tots els municipis a rodalies, i s'han de fer recomanacions des del punt de vista mm, sanitari, també, no? Uh, sí, sí, perquè... Uh molesta molt el mosquit tigre. La veritat és que sí que ho notem. la gent no li sonarà estrany perquè qui tingui jardí o... Bé, no cal tenir jardí per saber que, que el mosquit tigre està molt present a la nostra vila. De fet, hi ha moltes persones que diuen que estan esperant l'estiu per poder gaudir de... de la terrassa del jardí i no poden fer-ho perquè el mosquit tigre està present però molt i molt, de manera molt, molt considerable. Sí. Parlem del mosquit tigre. Uh, B tothom tothom n'ha sentit a parlar del mosquit tigre perquè de fet ha desbancat pràcticament el, el nostre mosquit autòcton. Llavors eh, és un mosquit que procedeix del sud-est del sud-est Perdó, del sud-est asiàtic i que va arribar a les nostres terres a través del comerç marítim de pneumàtics i del bambú de la sort famós que s'empaqueta amb aigua mm. o sigui en aquest cas la sort no va no va funcionar gaire no, no? no ens va portar molt de sort no. <ríe> és un mosquit que és diurn bàsicament i pica principalment a primera hora del matí i a última hora de, de la tarda abans de fer-se de nit i és bàsicament exterior, tot i que també entra a les cases. Uh -huh. A més a més té un radi d'acció d'uns 400 metres al voltant del, del seu punt de nidificació, eh, la qual cosa és una distància bastant considerable. Clar, sí que, pot, que poden trobar mosquits gairebé tot arreu. Sí. Aquesta és la conclusió, no? Sí, perquè... Eh, bàsicament on es pot incidir per tal de prevenir-ho no és sobre el mosquit en si utilitzant insecticides eh, que a més a més poden crear resistències sinó és actuant sobre les larves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 d'aigua, allò és el lloc perfecte per del mosquit tigre, no? Sí. de fet una de les recomanacions que es fa eh, és buidar dos cops per setmana o sigui, dos cops per setmana els recipients de l'exterior que puguin acumular aigua, o sigui els plats de sota els testos joguines, gerros els plats d'animals domèstics les piscines aquestes de plàstic i mm? és complicat, eh? perquè tots aquests objectes són molt presents, com deies en aquesta època de l'any, sí. als jardins o, o balcons o terrasses de Tiana clar. Sí. i clar, per què es recomana dos cops, de, dos cops per setmana? Doncs per no donar temps a les larves que, es puguin, eh, que puguin créixer i puguin esdevenir el pupes i després els, els insectes adults sí. també s'ha de tenir present el safreig eh, les basses petites i i tot, totes aquestes eh, els forats dels arbres els desnivells que hi pugui haver en, el, en els terres de, dels patis, dels jardins que puguin acumular aigua uh -huh. o sigui tot totes aquestes superfícies que són susceptibles d'acumular aigua. O sigui, unes petites basses eh, sigui en la forma que sigui, ja sigui sí. per un desnivell, ja sigui per de manera artificial en un platet o en una galleda o el que sigui, totes aquestes petites bases concentracions d'aigua és un lloc propici perquè s'acumulin els mosquits tigres, perquè neixin, no? Sí, de fet s'acumulen les larves. Uh -huh. Llavors, quan es desenvolupen esdevenen pupes i després el mosquit, que ja el seu hàbitat no és la bassa, sinó el nostre endavant, Sí, i després les nostres picades. Sí, perquè és clar, les femelles piquen vàries vegades, o sigui, piquen i piquen moltes vegades, i això és el que les fa especialment molestes. Mm -hmm. I, I clar, bueno, és el, el seu, seu mòdus vivendi, no? s'alimenten de, de la sang que ens xuclen. També s'ha de dir que eh, aquí, a Catalunya, eh, no són transmissors de cap malalt, de cap malaltia. Sí que és cert que en altres indrets, eh, tròpic, tròpic, subtròpic en allà sí que poden transmetre malalties com la febre groga o el dengue perquè en allà són malalties que s'hi troben en aquells països uh -huh. en el nostre en el nostre entorn no, no hi és aquesta malaltia i llavors per això no hem de patir que ens transmetin uh, que ens les transmettin. però si més no sí que patim per l'àmbit sanitari uh, és a dir cada any en els centres de detenció primària en els centres de salut donc ja hi ha una preparació especialment els últims anys hi ha una per les picades del, dels mosquits tigre, perquè al principi, quan es va descobrir aquest insecte a casa nostra, les picades eren considerablement sí. doloroses i s'havia de tenir molt en compte. No? Nosaltres havíem vist a la farmàcia unes cames que eren espectaculars, o sigui, unes picades que havien arribat a necessitar antibiòtic, eh, o sigui, com una cosa que no s'havia vist mai De, mira, diu, el mosquit tigre es veu que va, va entrar justament per Sant Cugat el, cap al 2004 nosaltres en aquí potser fa 3-4 tre, eh, anys que el tenim i el que sí que és cert que el primer, el segon any, eh, va ser espantós, o sigui, eh, feia unes reaccions increïbles. En canvi, a mida que ha anat avançant el temps, estem observant que aquestes reaccions no són tan espectaculars, però que sí que piquen eh, més zones del cos. Al principi van començar picant a les cames sí. i cada vegada han anat pujant més. I també un fet molt curiós és que mmm, venen moltes persones que et diuen és que a mi no em picaven mai els mosquits, i en canvi aquests mosquits piquen. I també inclús que piquen a través de la roba. O sigui, que, per molt que vagis vestit que digues. bueno, sí. surto a sopar a la terrassa però em poso una jaqueta així no em picaran tant, igualment uh, Sí, de fet, a veure, no tens tanta probabilitat que et piquin, no? Però que ens han arribat casos de gent que ens ha dit que els han picat a través de la roba sí que és cert De fet, una de les mesures preventives és aquesta també portar màniga llarga, portar pantalón llarg mmm, portar uh, roba que sigui de, de colors clars, que no sigui massa llampant els perfums a vegades també els criden l'atenció déu nhi però sembla que ens haguem d'adaptar a la nostra... sí sigui, clar, que l'estiu, una nit d'aquella de calor que t'hagis de posar maniga llarga a la teva terrasseta, sí. com tu deies que estem esperant tot l'any per fer-la servir, clar, o sigui, malaguim una mica els mosquits és, i amb regó, És prou, trist, eh? és trist. Sí, sí, sí, perquè a veure, perden aquestes activitats, perden la seva emoció, no?, com si diguéssim. Però si més no, sí que, eh, doncs, és ressenyable això que deies, no?, l'evolució que està tenint el mosquit de d'adaptació i que sembla que cada vegada és menys dolorosa la seva picada no? Sembla que sí, pel que nosaltres observem sembla que sí Però si més no, quina, quin és el protocol o què és, uh, què és el que s'ha de seguir des dels àmbits sanitari que és el que us heu planificat uh, En principi, aquesta campanya de prevenció uh -huh. uh, després aquesta de prevenció tant a nivell de larves com a nivell d'evitar de que et piquin i, I bàsicament el que també es recomana és l'ús de repel·lents, tot i que la seva eficàcia és molt variable. Hi ha persones que et diuen que els va bé un, hi ha persones que et diuen que els va bé l'altre, no, no, no, no, no hi ha un consell generalitzat quan es repel·lent. El que sí que és cert és que s'ha de tenir en compte la, els nens més petits de, de dos anys de posar-lo en un lloc que ells no se'l puguin tocar perquè no s'ho puguin portar a les mans uh -huh. perquè eh, sempre hi ha el risc de, de la toxicitat. Però sí que se li poden posar els nens. Sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que són especials per, per canalla. Uh -huh. Perquè doncs, la, després les picades sí que veure un nen petit tot picat de mosquit tigre encara fa sí. més cosa, no? Sí. Uh, ha, bueno, hi ha productes, inclús que es poden posar uh, allunyats de la criatura, però que creen un... com que això generalment són essències colors que, que els foragiten mm. doncs normalment aquestes essències creen un radi d'acció d'aproximadament un, un metre al voltant de la persona que vols protegir de manera que no, que no s'hi acosten. Però clar, com que són essències, eh, l'essència es va perdent, no? Clar, llavors arriba un moment que el pagat, la pastilla famosa de les polres famoses i tot plegat va perdent eficàcia. Uh -huh. i per això s'ha d'anar renovant amb una certa freqüència. Que també hi ha unes famoses espelmes també, eh, que eliminen els mosquits de citronela. més que, que eliminar-los, el que fan és això no? espantar-los perquè perquè no, no s'acostin. Uh -huh. perquè són essències, essències que, que ells rebutgen. Bé, eh, com dèiem, prevenció doncs és aquesta. Mm. En els jardins no tenia acumulada l'aigua i després un cop ja hagi sortit el mosquit i que detectem que a la nostra jardina hi ha mosquits, doncs intentar això, sortir més tapat, no? Sí, no hi ha una altra cosa O evitar evita també sortir aquestes hores que és quan, quan ells treballen més. O sigui, primera hora del matí i cap al vespre és, són les hores en les que ens poden sí. picar més, no? Més, sí, amb més probabilitat, sí. De fet, moltes persones diuen a, a mi se que a regar al vespre i és que em deixen totalment acribillada. no? És que justament clar, també es recomana regar les plantes en aquestes clar. hores del dia. Clar. O sigui, que són circumstàncies que se solapen i, i que ens fan anar malament a tots plegats. Doncs ja us veu recomanacions perquè ma, existir el mosquit existeix aquí a Tiana i sabem de manera doncs bastant considerable i l'únic que podem fer doncs, són aquestes qüestions de prevenció, ja sigui a través de la prevenció de la creació de la larva i que es reprodueixi el mosquit, com després doncs, intentar que no ens piqui, ja sigui també amb aquests productes de farmàcia que, com tu dius, hi ha algú que no hi confia massa perquè... És, això més aviat és l'experiència, D'anar provant, no? Sí, sí. I després, un cop t'ha picat, doncs, procurar rascar-te el mínim possible i utilitzar, doncs, això, pomades amb, amb hidrocortisona, sempre, sempre recomanades per un professional. Hi ha produ productes d'homeopatia que funcionen molt bé, que tenen l'avantatge que es poden utilitzar tantes vegades com els vulgui, de manera que quan et pica, en lloc de rescar-te, et pots aplicar aquest producte d'homeopatia uh -huh. i que refresca i que a més a més també fa una certa oloreta que els, que els espanta. I després també s'utilitzen antihistamínics. El que passa és que els antihistamínics a vegades eh, poden reaccionar amb el sol i fer, fer irritacions a la pell i per via oral potser sí, però quan les picades són generalitzades en el cos. Allò que realment sí que tenim sí. tot el cos picat. De... O sigui que en, en cas d'una, dues, tres picades no passa res, però quan són picades així, així més generals val la pena doncs, acudir o a la farmàcia o al metge perquè et facin una mirada. Molt bé, doncs ens quedem totes aquestes recomanacions i res més. Doncs Anna Maria, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu. l'entrevista Radio Tiana, serveis informatius